Martin, ah. jag har tänkt sen vi träffade Klara Härngren ah. jag har tänkt mycket på hennes man, Aha. Felix mm. alltså vilken man mm -hmm. alltså, han är inte bara så här tråkig som bara ger blommor eller choklad han bara hej baby, jag gör en hel tv-serie i din ära ah. solsidan och ah, just det. Ja. men jag håller ju på med en bok till din ära Vad gör ah. du? Ah. vad roligt jag är liksom inspirerad av så som jag känner det sen jag mötte dig ha? Vill du veta vad den heter? Ha? Det är som en parafras på Almodovars mest kända film. Så Den heter Män på gränsen till nervsamma brott. I... Hej, jag heter Klara Härngren och jag är en av skaparna till tv-serien Bonusfamiljen. Jag tycker att ni poddlyssnare ska titta på den serien. Den går på måndagar klockan 21 på, S på ettan eller så går den på SVT Play. Tell me Hej, hey, hey, hey. Yeah. Hey, välkomna till bonuspappan och plusmamman. En på av livet i en bonusfamilj och just nu så har vi ett bonusavsnitt som handlar om tv-serien i Det låter så himla check Martin. Det är ja. precis som att du är med i en podd. Ja, det är jag ju. Ja. Vad har hänt i det här avsnittet då? Jag tyckte att det var ju inte så dramatiskt i början. Så jag satt och letade efter små guldkorn och hittade ett när Katja Petra Mede alltså säger till sin son William att det är bra med förändring. Och han bara svarar, varför då? Han mm. är ju den personligheten som kanske inte vill att så mycket ändras. En barn överlag tror jag vill gärna att saker och ting ska vara. Mm. Oföränderligt. Mm. Och nu var det ju det här med att Branko han blev ju lite utkastad. Och sen så när Katja kommer att lämna tillbaka ett par skor så gör han faktiskt slut. Han känner att det blir för krångligt då. Det hade han, hon nog inte riktigt räknat med. Nej, kanske. att han inte passar in i hennes liv. Och då frågar hon sen sitt ex Patrik eh, om hon har varit för dominant. Och han berättar lite att han har lärt sig det här: att man måste vara, vara öppen. Och... Fast egentligen så känns det ju inte som att han har lärt sig så mycket. De är ju båda två ja, precis, dominanta. Men det var väl lite den rollen hon hade i deras relation också: att hon var väldigt dominant. Ja, men han var också väldigt. Men han fyrkantig, är ju å andra sidan mer dominant nu i sin relation med Lisa. Ja, och fortfarande fyrkantig, mm. kan man ju säga. Lisa mår ju lite dåligt. Och det var också en sak som jag inte hade hört förut men som vi har varit inne på. Det är Filip den här kuratorn som berättar om CSS. Jaha, jag tänkte att du skulle prata om Lisa Krägs, du tog det i samma andetag. Nej, ja, men de pratar om atomodoligt. Lisa Krägs, okej. Okay. Ja. Mm. Och, och då nämner han CSS som betyder Cinderella Stepmothers Syndrome. Om, om att bonusmammor försöker liksom vara perfekta på alla sätt och för alla barn. Jag tänker om det hade varit Cinderella stepmother syndrom så hade det varit ett syndrom där man låser in sina bonusbarn på vinden och tar sönder deras klänningar. Det kanske, det kanske är nästa reaktion där att de trycker ner sina känslor och sen blir det att de bara exploderar. Men det, det följer ju inte... Askungen, Disney. -story. Nej, det fick jag, jag ett dåligt namn på det syndromet. Men å andra sidan så känner jag igen syndromet. Ja. Att det ska vara så perfekt. att Som en biologisk förälder så är ju inte föräldraskapet perfekt på något sätt. Man Nej. gör konstiga saker. Man råkar skrika till sina barn när man inte ska det. Mm. Man glömmer deras gympaväskor. Och man, ja, allt möjligt hela tiden, man gör nog fem misstag varje dag mm. men som bonusförälder så vill man att allting ska vara perfekt själv, man har mm. det kravet på sig själv och sen lite får man det kravet utifrån att så fort man gör någonting som kanske är fel om man säger någonting fel till barnet eller gör någonting fel så blir det ju oftast en attack då kanske från den biologiska föräldern mm. Mm. och det är ju väldigt stressande att behöva gå omkring och vara perfekt så det kan man förstå att det ger problem Ja. I så även om du har ett dåligt namn på det så tycker jag att det är... En... Syndromet i sig är intressant. Ja. Ja. Syndromet i sig är jätteintressant och det är mm. nog det som gör att stressnivån är väldigt hög mm. i en bonusfamilj. Mm. Det säger de någonstans där, där de ska förklara sen. Emma som spelas av Rikina Lund jag försöker bara, förklara vad ja, som har hänt. Jag blir bara lite nyfiken på hur du känner det. I vår i våran familj så är det ju du som är den elaka styrmoden. Ja just det. Jag tror både och det att eh, jag har nog lärt mig att hålla igen lite. Och dels så när du inser får, att... När du vill stänga in dem på vinden så håller du igen. <laughs> jag håller igen dörren. Nej, eh, jag har, dels har jag insett att jag inte är perfekt och det går inte att ha det perfekt i en bonusfamilj. Och då är det ju viktigare att satsa på känslorna än, än alltid praktiska. Men känner du att jag tillåter dig att vara imperfekt? Ja, det är nog bra. Och så plus att jag kanske backar lite om jag känner att nu har jag ett behov av att styra upp det här med till exempel att jag tycker barnen borde duka varsin dag i veckan eller, eller diska lite varsin dag i veckan. Mm. Så känner jag att det måste ju vi vara överens om. Ja, fast jag kan inte driva igenom det för då, då hamnar jag i den här stressgrejen att jag ska ta över och, och liksom... Då blir du elaka styrman. Ja. Ja, ja, det var ju också ett exempel. Jag tänkte mer, känner du att ifall du kanske... Jag tänker på morgonarna mm. när du stressar iväg med Helle mm. och ibland. Känner du att jag tillåter dig att vara inte den perfekta föräldern på morgonen? Ja, jag tycker... <laughs> ibland, eftersom du jobbar börjar ännu tidigare vissa månader, mm. när, när dagbarnen kommer tidigt. Så blir ju, det blir ju stressigt att jag får hela ansvaret för Helle- mm. när jag samtidigt måste göra mig i ordning själv och så. Mm. Och då kan jag ju bli avundsjuk, för du behöver inte eh, äta frukost- eller packa en väska eller göra i ordning lunch till dig och till Helle. Men nu är det så där politisk igen, Martin, du kringgår frågan. Frågan var fall du tycker att jag tillåter dig att vara imperfekt. Ja, frågan är delvis felställd tycker jag. <laughs> Men... Den är ställd imperfekt. Ja, jag skulle... Ja, eh, det är... inte perfekta Att vara mindre... B både och. Jag, jag, du kan ju bli väldigt kritisk när du märker att jag blir stressad. När jag får ont om tid mm. och vill ha hjälp till exempel av dig med att du skulle göra Helles lunchlåda eller någonting som exempel, eller att du skulle borsta tänderna på häll eller äh, vad, vad som helst, någonting sånt här, att jag märker att jag behöver ha tid för att vi ska hinna till skolan då tycker du att jag har gått upp för sent, att jag inte tar mitt ansvar, att jag inte är perfekt vi, vi får nog inte svar på den frågan. Vi går nog vidare i Men det är ju svaret. Nej, men svar det handlar inte om att du ska du tillåta du tycker mig att jag inte var perfekt. Nej Men om du säger någonting, tycker du att jag låter dig vara. Inte alltid. Nej, du har höga men, krav. Men då Och vi, jag är var det som var svaret. Ja. Är, svaret har jag är jag sagt nej. flera gånger. <laughs> jag har varit det blir, ibland. Det blir jättekigt. Ja, det att, att detta höra. var intressant. Detta var det argaste vi har varit på varandra in delaren, <laughs> ja. Ja, jag försökte svara på frågan i alla fall. Mm. Ska vi fortsätta med själva avsnittet då? Ja. ja. Jag tycker det handlar ju mycket om en fortsättning på det här att det inte är inte säkert att Martin är Biancas biologiska pappa. Mm. Och det blir olika svalvågor av det och olika personer får veta på olika sätt. Emma vet det och Lisa vet det och Bianca har ju fått reda på det. Mm. I Förra avsnittet fick... Martin reda på det och blev jätteledsen eh, och arg och slog sönder sin hand. Det är spännande hur det egentligen plötsligt spelar roll. Alltså det är väldigt spännande. För att ja, det borde inte Hade han aldrig roll, fått men... veta det så hade han aldrig känt det. Men Nej. nu får han veta det och att det, liksom, det handlar om en spermie. Mm. En spermie som har flugit iväg. Men men det är ju mycket alltså... Ja, men det, ju, det är spännande. Ha! Det är inte vi har... helt ospännande Nej, som vi, har... Kai vi, vi pratar ju om biologins betydelse. Det har vi gjort förut. Och det, mm. Mm, mm, allt med själva arvet. Blir han nu plötsligt en bonuspappa till Bianca då? Egentligen? Det blir han ju inte ändå. Han, han är ju registrerad som hennes pappa antar jag. Ja. Det är någon slags adoption som gjordes utan att man visste att det var Ja, men han var ju med ända från början. Men mm. det är ju, ju faktiskt en del som vet att de är. Ja. Att de blir tillsammans med en gravid mamma. Ja, det händer. Och det, ja, jag tycker det är fascinerande. Det kan pratas mycket om, men vi fortsätter. Ja, Och Martin bråkar ju med sin mamma och säger någonting sådär att ja, jag, jag är ju inte ens pappa till mitt eget barn. Mm. Så då får ju hon reda på det så. Eh, och nej, sen, sen är det ju Lisa som berättar för Bianca ja, när de är ute och har en körlektion. Där får mm. Bianca veta eh, då hör man inte riktigt hur de formulerar det och så. Men reaktionen blir att Bianca drar, drar iväg själv med bilen trots att hon inte har körkort. Det är ju jättesmitt att Lisa och se, sitta i en bil och berätta en sån stor grej. Nej, de, de parkerar ju och sitter i bilen. Men sen ja går men då skulle man inte haft så... med Martin i det hela och mm. på något sätt. Jo det är klart att en sån grej då skulle man ju först diskutera igenom det. Skicka ett sms, och... well, by the ja. way. Ja. Ja. Nej, och sen har jag hon inte berättat för Patrik sin nuvarande man. Nej, för alla är rädda för Patrik. <laughs> men han vill ju hjälpa till att hitta Bianca då får hon, han låna en sån här liten mopedbil som går i 45 km i timmen. Deras bil har ju Ganka kört iväg med mm. och så han lånar kuratorns mopedbil och när han kommer hem till Martin så blir, missförstår ju de varandra lite vad det handlar om och då blir det att Martin berättar om det här, att han kanske inte är pappan. Är det sens moral i det här tycker du att man ska inte trassla in sig i vita lögner eller... Är det mer ja. att de vill visa på mänsklighetens uh, sårbarhet att vi är såna allihopa? Att det ja, här skulle det kunna både, vara vem som helst? Jag tror alla använder ju vita lögner. Mm. Mer eller mindre. och Vissa har då mer eller mindre tålamod mot det. Mm. Eh, eller tycker att man kan använda det ofta eller man ska bara använda det i nödfall. Mm. Och Patrik är ju lite allergisk mot vita lögner. Och Det kommer ju igen då när han då får reda på att han inte har Uh, blivit. Uh... Ja, men jag tänker att. Uh, Vad då? Inte blivit informerad, menar du. Ja, han har inte blivit delaktig i den här hemligheten. Hon har liksom inte litat på att han kan. Hjälpa till och vara ett stöd. Och... Jag tror att hon är rädd för att han ska bli arg bara. Ja, och, och nu. För det, blir det ju verkar att han vara en röd tråd att, att hon är rädd för att han ska. Inte för att han är våldsam eller någonting. Nej. Utan för att han får, får henne att känna sig så dålig. Mm. Han får henne att känna sig som ett litet barn eller mm. bli tillsagd. Och, det kan jag känna igen. <laughs> ja. Och det blir ju så på slutet också. För att då blir han ju egentligen mer arg för att hon. Lög. Ja, egentligen till att hon Undan und undanhöll det. För när de hittar Bianca hemma hos Matteo och hon vill liksom vila där och hon vill inte prata med Lisa då går Patrik och Martin och tar en korv då och liksom då bondar dem lite. Ja, men det är en jättebra moment där. De, det är det jag säger, det har jag sagt för att när man ska förenas då ska man hitta en gemensam fiende. Ja, just det. Och nu så ringer Lisa till dem båda och ingen av dem svarar. Mm. Eh, och sen då när Patrik kommer hem då blir han så sur så att han går över till grannens hus Grannen är i så han ska passa huset. Och går han över. Så slutar avsnittet med att han ska sova över där då. Mm. Så det, nu är det en ordentlig spricka här. Och frågan är om vi inte är framme snart vid det här terapimomentet som vi såg i allra första avsnittet. Ja, just det. N innan hade backades lent. tillbaka två veckor. Två, två månader. Ja. två månader? tillbaka. Så jag tror att vi kanske är där någonstans. Vi får se. Det är ju bara tre avsnitt kvar nu. 8, 9, 10. Jag börjar känna att då får nästan ha säsongerna tätare. Ska vi behöva vänta ett helt år nu? Alltså? Ja, för det spelas in säsong tre i april mm. och så klipps det och ljudläggs och görs i ordning och så kanske vi kan logga in och se det någon gång i november i bästa fall. Så blir det väl premiär i januari igen då. Mm. Men tack för att ni har lyssnat detta avsnittet. Missa inte den ordinarie podden. Denna veckan har vi Bonusmamman Benita Jonsson som gäst. Ja. Åh. Och så har vi en fråga från som Stina Pettersson svarar på. Och sen har vi lite annat pix och mix. Vi har ju extra avsnittet som är poddterapi i poddformat. Nej, parterapi i poddformat som kommer kommit på onsdagar. Det sista avsnittet nu. Det är avslutat med nummer tre här, ja. Nummer tre och avslutande. Och sen har vi ju vår Youtube-kanal. Just det, ska vi avslöja redan nu vad det ska handla om? Eller ska det bli en överraskning? Jag vet inte än vad det handlar om så hur hade vi kunnat avslöja det. Nej, jag tror vi hade valt ut vilket när det står fortfarande på land. Ah, spännande. Ja, följ oss ni hittar ju oss överallt Facebook, Instagram och så och vi finns även på mail, nämligen bonuspappan.plusmamma@snabblagemail.com. Tills vi hörs igen säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt, men också härligt. Hej då. Du är helt omöjlig på att inte kunna svara på en fråga ordentligt. Jag tror det var det att du lyssnade inte riktigt på svaret. Nej men jag ville bara ha så här enkel ja och nej. Men du så bara bla bla bla. Och sen Inget när, jag, när du väl kommer till fram så bara men vad var frågan egentligen?